Länge har det kämpat og mödrar har grätt. Dere har tvunget er igenom serie efter serie på både Netflix, tack Netflix för sponsen och HBO. Dere har lid under frustrerade lärare och föräldrars hemvärdiga tillstånd. Vi har gott det på nacken. Vi har också fått klemme på varandra, dytte spökefullt på varandra. Dere har ikke engang fått være nærmere hverandre enn to meter. Länge har dere ikke engang visst når det kan komme tilbake till hverdagen. Nå vet det. Tirsdag er dagen flåteste av ungdomsskole åpner. Tirsdag får dere mye av hverdagen deres tilbake. Tirsdag markerer slutten av korona stengt. Velkommen ska du vara Hans, til dag 31. Takk skal du ha, Jonas. <laughs> det var en veldig kul åpning. <laughs> og nå er vi i gang med noe nytt igjen, da. Ja, ja. det det. Vi har fått en... Uh, hvis vi kan vise den här. Vi har fått en liten ny baks. Så nå, nå sitter vi og kontrollerer litt på begge sider her. Ja. Og det er gøy. Nå kjører vi både lyd och video, men Hans, ja. Ja. gratulerer. Vi är gjennom. Är jag nu? en dag till nå, mandag, och så startar Mia vardagen igen för oss alla. Vad känner du nå? Ehm, uh, jag så vad ska man säga? Si, ja? Man känner lite lättelse eh uh, samtidigt så så blir det lite spännande att se och sen vi ska lösa det när de kommer tillbaka. Mm. Eh, tycker jag allt är klart ändå. Det är inte skolstart måndag. Nei. Her på skolen. Nei, det er ikke det. Vi har ikke fått noe klarhet i når, eksakt. Men det kommer. Spennende. Jeg gleder meg veldig. Mm. Det blir veldig hyggelig å se elevene. Det ja. gleder jeg meg til. Det gleder jeg meg til også. Det, det blir det absolutt beste ved det. Mm. Å se, se alle, alle de glade ansiktene, forhåpentligvis da. Uh, som dyker upp här på tisdag det blir väldigt väldigt kosligt. Ehm um, samtidigt också så eh känner att det markerer det i stor grad eh uh, detta det är ju inte slutet. Eh uh, detta här är ju att vi har kommit Det är ju bara början. Det är bara början. Det är slutet på början, men den början den har vært så hård. Den har, vært, den har vært utrolig hard for mange. Det har vært en ekstrem omveltning av hverdagen, og, og det skal bli godt å på en måte ta tilbake noe av det. Ja, det er jeg helt enig Det blir spennende ja. å se. Jeg eh, gleder meg veldig, som sagt. Eh, jo, som vi sier, det er bare begynnelsen på det neste. Eh, ting kan jo forandre seg i forhold til eh, vad som skjer med skole og alt mulig. Vi vet jo ikke. Og har lært utrolig mye av denne avtiden her i hvert fall. Mm. Så det, det vært, jeg håper det har vært veldig positivt for mange. Ja. Stort sett. Og så må man ta med seg de tingene som ikke har fungert så veldig bra. Hva, hva har du lært av tida her, Hans? Uh, ja, nå sitter vi jo i et studio her da <laughs> Det er mye, mye det Nei, uh, hva skal jeg si Det er masse som, som har kommet uh, Som man har lært Men uh, jeg kan ikke peke på noe akkurat nå Nei uh, Det er jo masse inntrykk Og, og um, ting som har skjedd Og, og sånne ting som Ja uh, For å reflektere litt over det Senere faktisk Mhm så, men hva med dig Johannes? Ja, det... Som, som du sa, så var det vanskelig å peke på noe spesifikt, men, men jeg har lært at... Um, uh, at... Uh, jeg tåler å gire ned. Eller... Uh, jeg altså tåler å sette på bremsen i trann. Uh, uten at jeg devrer av det. Sant? Selv om det var forferdelig uvant i begynnelsen, så man det. Øhm... Um, man tåler å ikke fly runt på diverse møter och bruke masse tid på å reise på det og sitte i samme rom och drikke kaffe sammen og, og snakke om jobben. Det kan man fint gjøre over nett. Eh, som regel da, så blir det jo ikke bare møte som er satt. Det Nei. er jo så mye, mye annet man snakker om. Mm. Eh, og det har jag jo sett også. Eh, det har kanske sklidt litt mer ut med møtene etter hvert, tror ja. jeg. Fordi at folk har, folk har fått lite mer layback-holdning til det. På ja. en måte. Og så har vel kanske også enkelt litt mer tid å slå jern. Så det er lett å på en måte la, det, la disse møtene gå litt utover i tid. Mm. Eh, men jeg tänker det viktigste jeg har lært, Hans, eh, det har vært eh, å ikke ta disse tingene som vi nå ikke har kunnet gjøre for gitt. Det å kunne møtes eh, venner, Eh, tilbringe en dag i en park eh, og eh, sitte sammen og, og kose seg eh, dra på kino eh, gjøre sånne ting som er hyggelige altså kulturopplevelser, mye konserter eh, det er en så viktig og så stor del av livene våre at eh, det er vanskelig å leve uten Jeg er helt enig det, det er det det, det er mye. Nå skal ikke jeg si så veldig mye. Jeg, jeg jobber jo døgnet rundt nesten når jeg først er, er på jobb. Mm. <laughs> og, ellers så er jeg mye hjemme. Men uh, det, det har det ha den friheten til å kunne gjøre det man har lyst til, og det har vi jo egentlig ikke hatt. Nei. Vi har jo egentlig vært um, uh, mye hold deg hjemme. Ja. Uh, egentlig. Uh, mest mulig. Uh, så, så vi har vært... Uh, Litt sånn frihet, ja, friheten har vært litt tatt fra oss, egentlig, på en måte. Mm. Jeg fant ikke helt ordet. Frihetsberøvelse? <laughs> yes, takk skal du ja. ha. Ja, det, det er veldig sant. Jeg har tenkt litt på det der, altså, for det for eksempel å, det å sitte i fengsel, det er jo en, da blir du straffet med frihetsberøvelse. Man det. og uh, dette her har jo vært diskutert så mange ganger opp og ned uh, fengselsvesenet for eksempel Norge kontra USA uh, hvor det er ganske store forskjeller på, på vad man kan gjøre inne men, men det er ikke det å ha det kjipt i fengsel som er straffen det er ikke det å bo på en knøtteliten celle uten uh, lys og, altså det, er uh, det er ikke det som er straffen her det er frihetsberøvelsen som er selve straffen det er det Uh, selv om vi sikkert hadde klart det, var vi. Ja da, altså, man, det er det som liksom vi snakket om. Man vender sig til det meste, men uh, det skal bli jakkepokkeren har gått å få en ny tilvendingsperiode og vende sig til uh, den vanlige hverdagen igjen. Uh, det er helt enig, men samtidig ska vi, vi alle være klare over at det fortsatt er smitte i samfunnet. Ja. Uh, uh, vi kan ikke drive og holde rundt hverandre tull og tøyser på samme måte. Skolen blir jo lagt opp på en helt annen måte enn det den noensinne har vært. Man blir henvist i en inngang, og den skal du ha hele tiden, for å si det sånn. Mm. Det er satt oss sperrebånd, som man ikke skal forskjere, og det er litt sånn, man skal holde sig inne i, i klasserommet i undervisningstiden. Man får ikke lov å vire i gangene, eller noen ting. Mm. Så, så det er jo litt sånn uh, frihetsberøvelse her også, på en måte. Bare, selv om man nå uh, kommer og treffer sine, sine uh, klassekammerater, venner, venninner, uh, lærere uh, og andre voksne som er her, sånn som deg og meg. Mm. Ja. Så, <laughs> så uh, ting er jo ikke helt tilbake til normalen, og det må vi, helle, det må vi også være veldig klare over. Mm. At normalen vil nok komme... En eller annen gang, men... Ikke på tirsdag. Ikke på tirsdag. Nei. Jeg vet jo ikke helt om det er tirsdag, eller... Jeg vet ikke hva som skjer. Nei. Får vel kanskje mer grei på løpet av helgen, eller mandag, tenker jeg. Ja. Men du, du har jo lite uh, innsikt i... Du, du nevnte jo noen ting nå, Hans, om hvordan uh, den nye skolehverdagen blir. Uh, har du lyst til å på en måte ta oss igjennom en skolehverdag fra du kommer til du går? Er du... Nei, jeg er ikke der ennå. Nei. Faktisk, jeg tror, ikke, jeg tror ikke alt er 100% ennå. Det er derfor vi også venter litt med mandag. Mm. Eh, og får allt på plass da, tenker jeg. Ja. Så, så vi får vente og se. Ja. Eh, Kanskje, jeg vet, jeg vet nok mye, mye mer på mandag. Kanskje vi kunne ta en sånn gjennomgang da? For det er sikkert mange som lurer og er spente. Kjører en gjennomgang da vi. Ja. Mm. Lærerne deres kommer helt sikkert til å gi dere masse, masse god informasjon. Men det skader vel ikke at vi er med på dygnaden og bidrar lite til den informasjonsflyten. Nei, det tror jeg er bare er sunt, ja. ja. Positivt. Så får du en... Usminket versjon ja. <laughs> ja, det, ja, det kan hende at dere får av lærerne deres, så De har jo ja. tross alt vært hjemme i snart to måneder uh, Så <laughs> Mange av dem, i alle fall uh, helt, klart. helt klart Hans, det er ikke bare dag 31 Av korona stengt det er fredag uh, Skal du nå I helgen? Skal du jobbe? Skal du uh Det här er så nytt Ja så jeg, må, jeg glemmer å switche bilder og sånt nå. Men det er ikke bare det 31. korona dagen. Det er ikke det. Og det er ikke bare fredag, men det er første dagen med, med live-streaming. Ikke live, men streaming av oss i studio. Ja. Ja. Som jeg var litt inne på. Nå har vi fått en duple ditt til å leke med. Så, så jeg skal på kinoen i morgen. Eh... Vi har dagvakt faktisk, mm -hmm. krangler litt med de som skal opp og handle på, på Skistorsenter, det er Rema og Rimi. Ja. Ja, ja, ja, ja, de kjører opp der og tenker ja, at de, de skal, skal rett inn. Ja, de skal opp der og få noen klager fra butikken at de har mistet omsetning, blant annet. <laughs> Fordi at folk ikke kan parkere der og går rett in og går rett ut. Ja, ikke ja, Men sånn er det. Og så er det jo litt sånn spennende der også, fordi at vi vet jo ikke helt hva som skjer fremover heller. Åpner, nu husker jeg ikke hva Ski Kino heter, men... Ski Kino? Nei, men det heter noe annet der i tan... Odeon. Odeon. Ja. Eh, dem, og dem, ja, det blir vel det andre kanskje borte etter hvert. Men mm. i første omgang så har vi kino der frem til 20. mai, så... Um, Visste du att jag provat uh, drive-in kino än så anbefaller jag gör det det er en kul upplevelse. Ja. Uh, ta lite sent på kvällen for det får du en bäst opplevelse. upplevelse. Ja. Helt klart. Eh, uh, yeah. mm. ja. um, filmer är det som går i helgen? Är altså, det någon som är intresserad like, alltså? Eh, um, ja det gjør jeg. Mm, mange filmer. Ja. <laughs> jeg uh, kommer på jobb og så finner jeg ut, som ja, regel. Ikke sant? <laughs> ja. Så, uh, ja. <laughs> jeg er ikke, nei, ikke helt på nett. Det er ikke så farlig. Nei, ikke så farlig. Nei, Johannes, jeg, hva skjer i helgen? Johannes uh, skal uh, uh, en liten tur uh, til Krokstad. Mm. Uh, besøke litt uh, familie uh, på lørdag, spise middag. Um, med ganske god avstand, og fikk du uh, nei, bare titer ja. sin, ja. nei, jeg må prøve å få meg hva som står her ja. <laughs> <laughs> uh, ellers så um, tenker att at jeg, jeg har lyst til å gå ut litt, være litt ute hvis det blir fint vær ja. uh, Kanske ta med fiskestanger og reise til, en, til et sted stå litt alene, puste litt og fundere litt og det er så farlig med å få noe fisk, egentlig. Jeg mest styr det, egentlig. Hvis jeg må få fisk som er sløyen og... Det er så å, mye jobb. Det er så mye jobb, det er jeg. Så mye kliden. Ja. Kan jo selvfølgelig ta litt catch and release, men uh, ja. Du må ta på den, vet du. Ja, men det har jeg ikke noe mot. Det fint å ta på den. Men det er så mye styr og sløyen og fjerne bein og... Uh. Nej men... Um, nei, så det... Jeg har egentlig ikke noen sånne voldsomme planer for helgen. Men jeg tar den litt som man kommer. Uh, tror det er lurt mm -hmm. Det er så mye pollen nå Så jeg går rundt og er pollen trøtt Fra jeg står opp til Jag legger meg ja, Jeg har gått og nyse hele dagen Sånn altså. oh, er, er så det bare uh, Det har vært uh, Øyer renner og neser renner Og ja. nyser hele tiden Jeg kjenner at det sitter noen der i uh. mm. Så Det er ikke noe deg i om dagen altså. Nei Jeg begynte med medisiner ganske tidlig i år Eh så jag har inte haft de store de stora nysetokterna men jag er alltså så trött. Slott ut alltså. Jag har inte nog med men uh, där där därför jag tänker at kanske det är lurigt att komma sig lite ut, få lite luft och lite aktivitet smart. Ja. Nej. Ja. Nej, det är sån är det. Mhm. Uh, det var artigt att prova ut med video. Ja, øh, det har jeg testat det for første gang i livet også Ja, det ser ut som mye, et Mye, mye har fått med meg denne koronastrengt tiden ja. Så der måtte jeg skifte meg selv Ja, ja der var vi Hej. hei Jeg <laughs> på nett Men uh, ja Det ser ut som et uh, krokkeleier på bordet her nå Med kabler overalt Men ja. uh, uh, det blir bra det blir bra, med, det blir bra med tida ja. Vi skal uh, fundere litt på hvordan dette her skal løses mm. Så det er masse nye kule ting for dere å ta fatt i når dere kommer tilbake på Flame. Vi vet ikke når det blir heller. Forløpig har vi ikke fått noen instrukser fra kommunen, så det blir nok ikke åpning samtidig som skolen i alle fall. Men når, dere, når vi en gang åpner, så står det här utstyret er klart, podcastrommet, bare å snakke med hans eller meg, Uh, Vil dere 3D-printe så kan dere det Vil dere lage stream så går det an Vi har fått 100 000 til å friske opp banderommet med Det ska bli väldigt väldigt bra uh, Der ska det være såpass uh, nymotens uh, Hans at det går an å lage demor Det er kult uh, Uten uh, for mye jobb ja. Det er bare å trykke på rekke egentlig mm. Og uh, nei, det uh, tar seg opp ja. Eh, seneste dag så fikk vi en tredjeprinter til. Ja, så nå har vi to. Ja, nå har vi to. <laughs> en vi eier, en på lån. En på lån. Den blir vel eh, lenge lån. <laughs> for lang lån. Ja, ja. <laughs> sånn er det. Eh, gøy, gøy å ha litt ting å leke med. Eh, og det er jo ikke for meg, eller for Johannes og meg. Nei. Det er selv om vi... Eh, har gjort mye med det. Ja. Det er for at vi også må bli sikre på å bruke noen ting. Ja, sånn at du eh, kan lære det bort til dere. Yes. Og, og for dette her er jo for dere. Mm -hmm. Det er ikke for meg og Johannes. Det er litt for oss også. Ja, veldig for oss. <laughs> litt for oss ja, ja. ja. Vi synes jo det er like gøy. Eh, <laughs> Koser oss, <også, ja. laughs> vi. Ja, ja. Gæren. Jeg håper at dere vil uh, kose dere med det også. Ja, jeg, jeg håper at, uh, at med alt det som har blitt investert her, så ikke bare i studio, men det som blir investert i bandroom, eh, andre ting vi investerer i, eh, vil eh, bli brukt. Mm. Så det er derfor vi gjør det. Yes. Mm. Så da har du litt å tenke på over helgen. Ska vi takke for i dag, Hans? Nei, jeg synes det var litt kult å sitte her og se bilder av meg selv, og det er jo ja. litt gøy da. Fint på hår i dag. Ja, vært hos frissøren i dag. Fikk av kor uh, koronasveisen. <laughs> ja, jeg har vært hos frissøren i dag, jeg også. Ja. <laughs> jeg var i går, faktisk. Ja. Frissøren på balet hjemme. Ja, så jeg er ikke så mye igjen oppe hos så det er greit. Det går bra, det. Men uh, det er ikke så farlig. Nei. Tusen ja. hjertelig takk for i dag, folkens. Ha en uh, fisefin helg, og så ses vi forhåpentligvis på uh, tirsdag. Ja, et eller annet. Vi får se. Vi løper da neste uke, altså. Ja, vi prøver å kjøre en nyhjem på mandag vi i hvert fall. Ja. Og så prøver vi å komme litt uh, Vi vet mye, mye mer på mandag i hvert fall. Ja. Det gjør vi. Så uh, stay tuned. Muligens siste episode av koronasteng på mandag. Uh, første episode av Korona Åpent på tirsdag. <laughs> God herlig! God herlig! <laughs> jeg tar det til, jeg.